Välkomna till Göteborg. till Göteborg. Jag heter i konferensen. Till Pingstkonferensen. tema är jumalan Tuli". Temat för de här dagarna är blås Guds vind. att Jag ber och jag uppmanar dig att Att du med din väntan Täydestä sydamesta. Från med ottamaan vastaan Jumalan virkistävän tuulen. Att du kan ta emot kuts äh, friskande vind. Miten nyt nyttiga näman tuolet ka meidän elämämme. Vi tiedät inte på vilket kuts vind vill komma in i vårt liv. Lena Jesajan profetai Jesajan Ja citerar profeetta Jesaja. Ne Men de som hoppas på Herren sa får ny kraft. De lyfter med vingar som örnar. De skyndar i väg utan att mattas. He De färdas framåt utan att bli trötta. Tiaret att kotka. Eh, vet det, at en ön käyttää vet en voimaa hyväkseen. Eh yt nyttjar eh, i luften. Ja och på det viset kan komma upp i nya höjder. Han antar si tehdä att Han låter sina vingar arbeta. Tämän kautta att tuulat nostavat hänet. Att är vindarna som lyfter upp Honno. Näin myös sinä, På samma sätt, voit ottaa näinä päivinä vastaan Jumalan tuulet. Can Guds vind. Jokaisen neuvonannon, varje råd, jokaisen opetuksen, varje lärdom, lära. Ja tämä tuuli voi nostaa sinut. Ja denna vind kan lyfta dig. Uuteen ulottuvuuteen. Till ny dimension. Korkeuksiin. Till höjder. Missä sinä kohtaat Jumalan. När du kan möta Gyt. Luojasi. Din skapare. Todellinen Jumalan kohtaaminen on mahdollista. Den verkliga möte med Gud, det är möjligt. Kuuntele innolla päivien antia. Lyssna till det som sägs under konferensen. Ja koe. Och upplev. Kuinka Jumalan tuulet. Hur Guds vindar. Siunaavat sinua. Välsigna dig. Ja uusi päivä koittaa och, elämässäsi. Och en ny dag kommer till ditt dit liv. Tämän haasteen jätän sinulle. Denna uppmaning lämnar jag till dig. Koska Jumala haluaa, että täydiste sydänmestäsi. Ettös on kyyt vilat me heijetta. Sinä otat hänet vastaan. Taimut honnom. Hän haluaa aina tulla sinu luoksi. Hän vil alti kommatide. Ja näinä päivinä sinulla on mahtava mahdollisuus. Onne dom hää dagana nujäin onne bär möjlighet. Kohdata uudestaan Jumala. Meetä kyyt kyyt poet nytset. Ja lähtee täältä ulos. Och, och, och lämna konferensen komma ut Ni niin ta en smittå sjukdom läsnäolo, sen Med Att Guds närvaro i ditt liv kan smittas till andra Utan att du har hunnit öppna ditt mun För att vittna om Jumalasta, om Gud. niin ihmiset jo tulevat kysymään, mitä sinulle on tapahtunut. Så människorna kan komma och fråga dig, vad har hänt med dig? Kuka haluaa kokea Jumalan kosketuksen? Vem vill uppleva en kuts kutsperöring? Olet tullut oikean paikkaan. Då har du kommit till en trättställ. Jesuksen Kristuksen nimessä. Jesu Kristina. Siunan sinun bävs i tält. dagar under den här konferensen. Amen. Amen. Med samma kula mitta Jumalan antanut pastorin Mats Särholmin sydämme miga varten. Så efter den här sången får vi höra vad Gud har lagt Mats hjärta för den här konferensen, för den här mötet. Då vill jag också passa på och säga varmt välkommen till vår kyrka. Min kärta myöskin tillannetta hyraxen jag toivotan till ett tervet tullo ex i meiden Känns roligt att som föreståndare få säga välkommen hem till oss. Jag har en hel del av min kyrka och jag har en del av pastorerna att säga att det är tervet tullo Vi har med spänning följt planeringen inför den här konferensen. Den era, ena planeringsgruppen efter den andra har varit här på studiebesök. Så jag kan säga att ni vilar i trygga händer. Ingenting kan gå fel. Det är Kristi himmelfärds helg och nu Och egentligen skulle man ju predika om himlen den här helgen. Jag Och jag har tittat på olika texter men inte landat i någon av dem. Och en är texter Men så tänkte jag att jag skulle läsa en Bibeltext i Lukas Evangeliet. Det beskriver en man som får en himla upplevelse. Så att man Och det passar väl bra en kristi himmelfärdsdag. Jag ser En upplevelse av himlen. En försmak. Esimaku. Har ni god fantasi? Några nickar. Jag har gått att att De som nickar har ett mycket roligare liv än i andra. Nej Otka, nöget vet fel att det är heilan, väl och husken blir alva Det underlättar nämligen att ha fantasi, både när man läser Bibeln och möter vardagen. Se helvete, kunna jag mötas ramat att jag måste sälmas så ja sån med här Jag tror vi reser oss upp så ska vi läsa texten tillsammans. Nå som vill läsa, kunta leva ramat Och vi går till Lukas evangeliet, Lukas, evangelium. Och så ska vi läsa en bibeltext i det 19 kapitlet. Jag med om texten äh, stål, Texten om tullindrivaren Sakajos. Tull så här står det. jag nu Han kom in i Jeriko och gick genom staden. Där fanns en man som hette Sakaios och han hade hand om tullen och han var rik. Jeesus tuli Jerikoon ja kulki kaupungin halki. Siellä asui mies, jonka nimi oli Sakkeus. Hän oli publikaanien esimies ja hyvin rikas. Han ville gärna se vem denne Jesus var, men han kunde inte för folkmassan, för han var liten till växten. Han sprang i förväg och han klättrade upp en psykomor för att kunna se honom eftersom han skulle gå förbi där. Niinpä hän juoksi jonkin matkaa edemmäs ja kiipesi metsäviikuna puuhun nähdäkseen Jeesuksen, joka oli tulossa sitä tietä. När Jeesus kom dit, he så såg upp mot honom skynda ner ska hem. Mutta tultuaan sille kohtaa, Jeesus katsoi ylös ja sanoi, "Sakkeus, tule kiireesti alas, tänään minun on määrä olla vieraana sinun kodissasi. Zakkaios han skyndade sig ner och tog emot honom med glädje. Alla som såg det, ja de mumlade förargat. Zakkaios tuli kiiresti jalas jautti iloiteni Jesuksen vieraksen. Kun ihmiset näkivät tämän ja sanoivat pahexuen. De såg sa, han har tagit in hos en syndare, men Zakkaios, han ställde sig upp och sa till Herren: "Hälften av vad jag äger, Herre, ska jag ge." Åt de Syntisen miehen talon hän otti maja paikakseen. Mutta sakkeus sanoi herralle kaikkien kuulen, herra, näin minä teen, Puolet omaisuudestani annan köyhille, ja keneltä olen kiskonut liikaa sille maksan nelinkertaisesti takaisin. O ja pressat ut pengar av någon, ska jag jen igen Jeesus Jesus sa då till honom idag dag räddningen reddningen not detta. Hus. Sen kultuan Jesus sanoi häneen viitaten tänään on pelastus tullut tämän perheen osaksi. Ska vi be tillsammans? Roko alle myydes. Tack Jesus för att vi får fira gudstjänst den här vackra dagen. Kiitos Jesus siitä att det samme denna kaunina päivinä yhdessä viettää Jumalan valois. Tack att vi får göra det med den enkla tron att du är här. Kiitos Jesus att det samme tehdä sen sina uskossa att sinä olet där. En Gud, som både ser och hör. Jumala, joka näkee ja kuulee. Nu ber vi, herra, att din vind skulle blåsa igenom den här gudstjänsten. Me että sinun tuulesi saisi puhaltaa tässä kokouksessa. Herr vi ber att din ande skulle få vara verksam under hela den här helgen. Ja att sinun henkesi saisi tehdä työtä ja vaikuttaa koko tämän pyhän aika. Tack att du kan göra under. Tack att du kan uppmuntra människor. Tack att du kan ge en förnyad kraft inför det som väntar. Kom heligande vi ber. Amen. Varsågoda sitt. Detta är en fantastisk Bibelberättelse. Från första raden så rymmer det en spänning. Jag och Man kan lätt sätta sig in i situationen. Jag har på Dramat mellan två personer som skildras tapahtuma joka tapahtuu kahden henkilön välillä. Denna fantastiskt intressanta person Sakaios. Tämä hyvin erikoinen henkilö, jonka nimi on Sakaios. Och huvudpersonen Jesus. Ja, päähenkilö Jesus. Sakaios, en rätt så man i den samhällssituationen. Sakaios oli hyvin onnistunut mies siinä han Han hade kommit upp sig i livet. Han oli vähän niin kuin jo Han levde nära ockupationsmakten. Han är äh, maahan tullutta roomalaista äh, Ett bra arbete. Han Troligtvis en fin bostad. Ja, mahdalisesti hyvin kaunis äh, asunto. God inkomst. Hyvät tulot. Men någonting hade gjort att han längtade efter mer. Jotakin, jotakin hän oli, hän lisän. Texten talar om en människa som hade fått höra någonting som hade fångat hans uppmärksamhet. Ilmi, oli jotakin, joka oli hänen Den andra huvudpersonen är Jesus Kristus själv. Den andra är Jesus Kristus itse. Och texten beskriver hur Jesus är på väg mot staden. Ja, Kertomos, Kertomos heter Jesus och är i Matkalakaupunki. Men vi förstår ju att ryktet om honom har kommit innan han själv kom dit. Mm. Ja, nästa år, jag, Rävinut Tieto och Energon Henitse, Oli Tolotbaigal. Det var ryktet om Jesus som hade fått Sakaios i rörelse. Ja. Huhut siitä, että Jeesus oli, oli tulossa, sai myöskin sakkeuksen liikkeelle. Och det är det utmanande i den här Ja se on se, joka kiehtoo meidän mieltämme tässä tekstissä. Ni vet, rykten, de sig Tehän tiedätte, rykten, fort. että huhut, hän levivät nopeasti. Speciellt skvaller. Ennen kaikkea tällainen turhan puhumin. Och skvaller hittar alltid sin väg i samhället. Ja, jag vet att det är att det där Turhan Buhminen sen han löyta aina tiensä yhteiskunnassa. Ni vet kaffe, kaffekalas och syjunter. Gaavi kutsut ja ompelu seurat. på arbetsplatsen. Ja, jag nämme rastihuone takalle på huone tyypaikoilla. Facebook. Jag buhumatta kan Ett rykte sprids blixtsnabbt. Hodot Och nu hade ryktet om Jesus nått staden där Zakaios bodde. Ja, nyt Och det hade fångat hans uppmärksamhet. Ja, Vad är det för rykte som kan få en man som har det så bra att Mi börja längta? Mitt jotka sai... Senmmoen miehen, jolla oli kaikki hyvin niin kiinnostumaan asioista. Man om denne Jesus? Mitä hän oli kuullut tästä miehestä Jeuksesta. Mitä ihmiset kertoivat kadulla? Ja vi me, me tiedämme sen. Vi har ju Bibeln att tillgå vi kan bläddra fram i Lukas-evangeliet och vi kan se vad de talade om. Och nu ska jag ta några minuter och så ska jag berätta vad folk skvallrade om. Jag känner lite tid och jag berättar om vad folk berättade om Jesus. Vad man tog upp när man möttes och vad man pratade om. Ja, mitä, mitä kun tavattin, mitka, mikä oli aihe. Kan ni se de olika grupperna, äldre och yngre, som möts? Eh, er i ryhmät, vanhemmat kun he i kan ni se de här människorna som ropar till sig sina vänner och så säger de, har du hört? Voitko nähdä ihmiset, jotka kutsuvat luoksensa ystäviä ja sanovat, että oletko kuullut? se on ihan käsittämätöntä, pahinta, mitä olen kuullut? Voiko se olla ihan totta? pahinta, mitä olen kuullut? mitä se Har inte hört att han kan göra människor friska? Och att han Det är säkert. Det berättas om att han besöker människor och de blir friska. Joseon totta han luona ja ja he Berätta säger de. Berätta. Kerro, kerro. Och så berättades detta. och ja, Vi läser ifrån. Lukas 5, och 38. Luemme Lukas ö, ö, 5 5 och 38. 38. Nu läser jag hela texten. Ja. Sedan lämnade han synagogan och gick hem till Simon. Men Simons svärmor låg i hög feber och de frågade honom till råds om henne. Han gick fram och böjde sig över henne Och talade strängt till febern. Och den lämnade henne genast. Hon steg upp och hon betjänade dem. Vid solnedgången kom alla till honom. De som led av olika sjukdomar. Och han la händerna på dem. Och var och en blev botad. Från många for det också ut demoner som skrek. Du är Guds son. Han hutade åt dem och förbjöd dem att tala och att säga mer, eftersom han visste att han var Messias. Det var Lukas. Lukas, kapitel 4, och 38. 4, det var 4 ja 38. Jesus lähti synagogasta ja meni Simonin kotiin. Simonin anoppi oli kovassa kuumeessa, ja Jesus tapyydettiin pyydettiin auttamaan häntä. Jesus kumartoi hänen ylleen, käski kuumetta, ja se lähti hänestä, ja heti paikalle... Heti paikalla nainen nousi jalkeille ja alkoi palvella vieraitaan. Monien kotona oli ollut joku sairaana, kuka missäkin taudissa. Aha, auringon laskiessa sairaat tuotiin Jeesuksen luo, ja hän päni kätensä jokaisen päälle ja paransi heidät. Ja monista lähti myös pahoja henkiä, jotka huusivat, sinä olet Jumalan poika. Mutta Jeesus nuhteli niitä, eikä sallinut niiden puhua, koska he tiesivät, että hän oli Messias. Zacchaeus, han måste ha hört ryktet om att Jesus hade gjort detta märkliga under. Zacchaeus oli varmasti kulut juuri tästä tapahtumasta minka luim. En man som går rakt in i ett vanligt hem och lägger händerna på en febersjuk kvinna. Hon blir frisk. Eh, ett han mener, yksinkertaisen naisen luo, laittaa kätensä hänen en ja han tuller terveks. Och jag kan höra hur folk säger. Lyssna, det blir värre. Har ni hört det här? Jag sitter nöjd med att han var kul. skulle på situationen. När han var i en av städerna stod han... där en man som var full av spetälska. Han fick se Jesus och kastade sig till marken framför honom och bad, Härre vill du, så kan du göra mig ren. Jesus sträckte ut handen och rörde vid honom och sa, Jag vill. Bli ren. Genast försvann spetälskan och han förbjöd honom att tala om det för någon. Men gå och visa dig för prästen och ge dig offer för din rening som Mosa har bestämt. Det blir ett vittnesbörd för dem. I spred sig ryktet om honom allt mer och stora skaror samlades för att lyssna på honom och bli botade från sina sjukdomar. Erässä kaupungissa Jeesus kohtasi miehen, joka oli yltä päältä spitaalin saastuttama. Nähdessään Jeesuksen mies lankesi kasvoilleen ja rukoili, Herra, jos vain tahdot, sinä voit puhdistaa minut. Jeesus ojensi kätensä, kosketti miestä ja sanoi, minä tahdon, tule puhtaaksi. Tauti lähti miehestä heti. Jeesus kiesi häntä kertomasta tästä kenellekään ja sanoi, käy näyttämässä itsesi papille ja Anna puhdistumisestasi Mooseksen lain mukainen uhri todistukseksi heille. Jeesuksesta puhuttiin kuitenkin yhä laajemmalti, ja ihmisiä kokoontui sankoin joukoin kuulemaan häntä ja hakemaan parannusta tauteihinsa. Honi ha, hört? Han kan bota till och med Oletko kuulleet, että hän voi jopa parantaa parantumattomia sairauksia? Hon nii hört, en som var oren ajatella, että hän paransi erään, joka oli pitaalitautinen? Jag är säker, några skakade på huvudet. Det kan inte vara sant. Monet varmaan polistiivat päätänsä ja sano, että ei, se voi olla totta. Menas andra tändes av hopp. Kun taas muissa äh, syttyi toivo. Honno måste vi möta. Hänet täytyy meidän tavata. En av dem var ja yksi heistä oli Sakkeus. Rykettä Jeesus, som som eh, joka on todistanut, että hän on todistanut, että hän on todistanut, että hän on todistanut, että hän on todistanut, että hän että hän on som tar parti för den vanliga människan. Ja, det berättas om en man med förtvridnad hand, säger. Ja, ja, det heter då miehestä, eller var käsi. Han gjorde Jesus frisk på självaste sabbaten. han är Jesus itse Och det är alltid intressant med en rebell. Ja se on aina mielenkiintoista tällaisen miehen kanssa, joka vähän on vastaan yli muiden. Som går emot strömmen för den lilla människans skull. Men virtaa vastaan pienen yksin, yksinä, yksinkertaisen ihmisen tähden. Du vet, Jesus har aldrig rättat sig i några kyrkliga system. Jesus ei koskaan niin kun, mennyt kirkollisten perinteiden mukaan. Han har alltid tittat på människan i nöd. Hän on aina nähnyt ihmisen hädän, ihmisen hädässään. Har ni hört om Jeesus, som mötte mannen på sabaten? Oletteko kuulleet Jeesuksesta, joka tapasi miehen sabattina? Hän on säker på, että många unga lyssnade med stora öron och ögonöppna. Että ehkä varmaan monet nuoret kuuntelivat tätä asiaa suurin korvin ja ihmetellen. Den mannen måste vi få möta. Tämä mies meidän täytyy tavata. Men det Mutta tuli vielä suurempi asioita. Om du tycker det här är märkligt som jag berättar om Jesus? Ettet just detta, som jag har berättat om det blir värre. Stulle suurempi asioita. Några kansin tänkte hur det är det möjligt att det kan väl inte bli värre? E, miten voisi kylla joten suurempaa tapahtua? Jo. Kulle. En kvinna som bodde i Nain, en, e en enka. Nainissa asoi eräs leski nainen. Det står så här i Lukas evangeliet. Ja Nainon kirjeydetty Luukann evangeliumissa i det sjunde kapitlet och ifrån den 11:e versen. Säg så menes Luvus seja kapitel 11 eteenpäin. Då kan du läsa från 11 och så till 17, 17. Pian tämän jälkeeni lähti Nainin kaupunkiin ja hänen kanssaan kulki opetuslapset ja suuri joukko ihmisiä. Kun hän jo oli lähellä kaupungin porttia, siellä kannettiin kuollutta leskiäidin ainoaa poikaa, ja äidin mukaan oli runsaasti kaupungin väkeä. Naisen nähdessään herran kävi häntä sääliksi, ja hän sanoi, älä itke. Hän meni paarien viereen, kosketti niitä, ja kanteat pysähtyivät. Hän sanoi, nuorukainen, minä sanon sinulle, nouse. Silloin kuollut nousi, Istumaan ja alkoi puhua, ja Jeesus antoi hänet takaisin, ää, takaisin äidille. Ja kaikki joutuivat pelon valtaan ja ylistivät Jumalaa sanoen, meidän keskuuteemme on ilmaantunut suuri profeetta. Jumala on ollut kansansa avuksi. Tämä, tähän tapaan Jeesuksesta puhuttiin kohta joka puolella Juudea ja kaikki alla sen ympäristössä. Vistä edes sensationella nyheteja? Eg är alltjämt mäktiga och utissiga. Detta tror jag på. Nej, men mina uskon. Jag tror att det är sant. Uskon detta man antotta. Jag tror att Jesus har gjort detta. Uskon att Jesus har gjort det. Jag tror att Jesus kan göra det igen. Jag uskog sien att han kan göra det igen. Jag tror till och med att Jesus kan göra det idag. Jag uskog möjligt sien att Jesus kan göra det i morgon. Jag inte här, för han lever ni allihop så att ingen upvecka men han kan göra under Detta budskapet hade nått Sakaios och han var nyfiken. Och jag tänker då så här. han kan göra under men han kan göra under men han kan de här berättelserna för människor i vår tid idag. Vem sprider ryktet om Jesus i vårt land idag? Koka kerto asioita meidän ajassamme, maassamme tänään. Vad är det du och jag sprider för rykten? toisillemme. Vad är det du och jag alltid talar om? Mitä sina aina aina puhut? För när jag läser min bibel så ser jag att ryktet om Jesus gång på gång spred sig över alla gränser. För det var vanliga människor som berättade vad de hade sett och hört och upplevt. Ihmiset siitä, mitä och mitä kokea, Hur ska människor kunna tro om de aldrig får höra? Hur ska människor kunna tro om de aldrig får höra? Joshevet, Joshevet, Joskussa kullan. Hur ska människor hitta vägen till Jesus som ingen visar vägen? Är kungar ihmisen, ihmiset vart löjda att tänja Jesuksen lo, Josei kuka än sitä osöta? En sak är ju säker att vi vet att människor människelängtar i vår tid också. Yhdessä voimalla varmoja, että meidänkin aika aikamme ihmiset kaipaavat. Sakkauksen kaltaisia ihmisiä on myöskin meidän ympäristössä. Som synes, har det bra. Toisaalta ihmiset, noin ulkoisesti katsottuna, heillä on kaikki hyvin. Men man efter mer. Mutta kuitenkin toivotaan kaivataan jotakin enemmän. Vem ska berätta berättelsen om Jesus? Kuka kertoo kertomuksen Jeesuksesta heille? Ja det ska du du. Du är ju pastor och har betalt Ja, så och jag säger det är ju du. Ja, men något sinä. För du har ju också människor vid sidan om dig som behöver få höra berättelsen om Jesus. För du tror väl att han fortfarande kan göra under och tecken. Tänäänkin tehdä eh, ihmeitä ja merkkejä. Vad har du upplevt om den märklig man som du kan berätta vidare till någon annan. Mitä sinä olet kokenut hänestä, että voit siitä kertoa edelleen toisille. Jag kan inte berätta, se du. Mutta en mina osa puhua en kertoa. Men annat kan du berätta. Mutta jotain muuta kyllä päästät suustasi ulos. Ja på, jag är säker på att jag har hört er eller samman säga, du har väl hört. Uskon, että, että jokainen teistä on sanonut, että oletko kuullut? Om kuullut meidän kuninkaasta mitään? Eller har ni hört om kuullut pastoristakin jotakin? Men har du hört om Jesus? Mutta oletko kuullut Jeesuksesta? Kuka voi kertoa ihmiselle siitä, mitä Jesus voi ja tahtoo? Nu var Sakaios uppmärksamhet fokuserad på Jesus. Om detta är sant, då måste jag få se den mannen, tänker Zakaios. Justa mä on totta mitä olen kuullut Jeesukssta, minun täytyy tavata hänet. Och så börjar han att vandra mot den plats där han tror att Jesus kommer att vara. kulkemaan sitä paikkaa kohti, missä han luule. Jesus en människa som längtar efter ett möte med Jesus, ihminen, yksi ihminen, joka tavata ja kohdata en människa i rörelse mot Jesus, en människa i rörelse mot Jesus, en människa i mot Jesus, en människa i rörelse mot Jesus, en människa i rörelse mot Jesus, i i Sakaios kommer fram till den plats där Jesus troligtvis kommer att vara. han att Jesus olemaan. Så gör han den fruktansvärda upptäckten. Han Han upptäcker att han är för kort. Han kommer att komma att komma att komma att komma att komma att komma Han är för kort. Han har en längtan av att få möta Jesus men han är för kort. Han är en toivos Kaibou kohrade Jesusen, men han är för lyhört. Vad som helst men inte för kort. Gai ke muuta, men heet on vähän lähnyt lyhyeksi. Ja men så tragiskt. Mot den int tragiska, murhelista. Och jag tänker som så här, precis så har så många människor det. Men just jag tänker så, att många människor upplever sitt liv även idag. Kanske Kanske till och med sitter i kyrkan idag. E, kanske till och med i kyrkan idag. och med jag och jag vill i kyrkan och med med jag och jag vill och mig med sin jag Så tänker du jag skulle vilja uppleva kokea tämän kaiken. Mutta sääli, minähän olen sellainen kuin olen. Jag är ingen pastor. En ole mikään pastori. Jag kan ju inte tala. En osaa puhua. Jag gör ja teen ju fel Ja en elä sillä lever inte En kuin elää. Jag läser inte Bibeln varje dag. Du vet att jag är för kort. Du vet att jag är alldeles för Jag möter människor nästan varje vecka som säger så. Jag tappar nästan varje vecka människor som just säger så. Jag skulle vilja, men jag kan inte. Jag haluaisin, men jag kan inte. För jag kan inte bli som ni. Men kan inte tulla som ni. Te. Jag kan inte bli som ni som går i kyrkan. En tulla i Jag svär. Jag dricker ibland. Jag maistelen paukkuja. Jag spelar ibland på hästa. Jag Jag kan inte era sånger. Jag är skild. Jag är för kort. Olen liian lyhyt. Murheellisin katseen hän toteaa, että en, ei tästä tule mitään. En pääse tuon Jeesuksen luokse. Mutta hän kaipaa niin kovasti, intensiivisesti. Så han tänker jag får nöja mig med att bara titta på honom. Ja, kanske det får nå att vara tydligare till att man ens se Så han klättrar upp i en psykomor. Ja, han sitter når sig till den här mätsavikuna puhun. Förstår ni hur mycket han längtar när en vuxen kar kan göra något sånt? Vårt du kan ha en aning hur mycket han kaiper att en fullskalig Det är göra något Det är ungefär som om jag. Se olisi sama kuin minä kiipeisin lyhtypylövää sen Ja vähän vetäsin nousulla ylös että karvaset jalakani näkys. Sehän olisi täysin häpeällistä niin aikuiselle miehelle tohuhtan. näin. Men Sakaios han är villig att göra vad som helst bara för att få se Jesus pågång. Mot att han Jesus. Hur många människor tror ni sitter framför TV-apparater och radioapparater? Mitä luulet että kuinka monta ihmistä istuu television ja Hur många människor tror du sitter hemma och surfar på nätet på kristna sidor för att bara få en skymt av Jesus? Kuinka monen luulet, jotka surffailevat tietokoneella ja katsellen kristittyjä ohjelmia että sais jotain tietoa Jeesuksesta. Till en kyrka skulle de aldrig kunna gå. varmasti tulisi. För de skulle ju inte passa in. passa tähän systeemiin. De är ju för korta. Hur vart Lian <tussin> lyckesge? framför dem så står kristna människor som är långa. Men nu händer detta fantastiska att när Jesus kommer till staden. Jesus När Jesus kommer till staden så fylls gatorna runt omkring honom av förväntansfulla människor. Och Jesus skulle kunna gå och vinka och sola sig i stjärnglansen. Ja, Jesus kunde gå och vinkata va och näytla att det här är vad vi Men så är inte Jesus. Mutta ei ole Jesus. Han är fullt fokuserad på att finna det som är förlorat on täysin, äh, siihen, sen, joka on Han har fullt upp med att titta i att att titta i bakre Han fullt att För att se om man kan hitta någon som längtar efter ett möte med honom, men som är för kort. Så kommer han till trädet och där stannar han. Han stannar framför denna man som är så pinsam, som sitter i ett träd och dinglar med benen. Ja, han pysähtyy miehen kohdalle jonka on vähän tällainen ikävä tilanne että hän istuu siellä oksalla ja ja heilutteli jalkojaan. Ni vietänsne kvar som du och jag knapp vågat titta på för vi skäms. Eh me jut kan nyt olemme täysikäsi et tuskin uskalta ensime katsoa ku me tä hävettää koko tilanne. En sån där människa som barnen tittar på men de vuxna de rycker och försöker gå fort. Ja, lapsi tänker väl sålla kovin kiinnostunut tästä, men ei aikonen, ei mennään vaan etenpäin det stannar Jesus, men Jesus och så tittar han på mannen och så säger han: han katsom på sig och sano: kom ner sakaios. alas sakkeus. För idag vill jag gästa ditt hem. Tänään än han tulla vieraaksi vill sinun Och det ska jag säga, att om du tycker att du är för kort, sano sinun att jos tycker att det är lite vähän Om du tycker att du inte räcker till, att det är att du inte är rättan att du inte är du veta att du ser är nu. det är så. att då är du i riskzonen. För då är det är det Tulee ja seuraa ja tahtoo tulla juuri sinun kotiisi. Hem till din vardag. Kot, sinun kotiisi siihen arkeen. Där du är dig själv. Missä sinä olet se mikä olet itse. Där du inte behöver spela någon roll. Sillä ei tarvitse näytälla mitään. Där du lägger upp fötterna på bordet. Laitat jalat, jalatkin sohvan böydälle. Och kopplar av. Ja olet täysin rentoutunut. Dit vill Jesus följa med dig För han älskar dig så mycket. Ja sinne juuri Jeesus tahtoo tulla, koska hän rakastaa sinua. Sakaios hoppaa ner från trädet. Sakaios hyppää alaspuusta. Och så säger han, självklart Jeesus, följ med mig hem. Ja Jaa, selvä, ilman muuta Jeesus, nyt lähdetään meille. Och så börjar denna märkliga förvandling. Ja nu niin sitten alkaa tämä hyvin erikoinen vaellusmatka. Människor runt omkring, de ser inte det. De ser en man som är för kort. Som smusla med skatten. och Som skor sig på vanliga människor. Som umgås med ockupationsmakten. och Som inte för fem öre är kyrklig är jag läs vid arvosta yhtään kirkollinen kan inte en enda segertonesong är de andra ser bara ett omöjligt projekt. Eh, inte att toivatontyppi. men Jesus ser något annat. ser något annat. men Jesus ser något annat. Han ser något annat. ser jotain enemän När de kommer hem går de och häsar på vad så slår de sig ner runt köksbordet Jag är i stod och vad sinne keittyen bödan ära och Jesus börjar berätta Jesus och Jesus börjar kertoa Usa Kaios börja berätta Ja Sakkeos kin kertoa Usa får ställa frågor Ja Sakkeos ger eh sätter tydlistigt kysymykset Jesus får svara. Ja Jeesus vastailee. i. Och i denna relationen och i detta mellan Jesus och Sakaios. Ja jotakin tapahtuu tässä vuorovaikutuksessa Sakkeuksen ja Jeesuksen keskustelussa. En vanlig människa blir förvandlad. En tavallinen ihminen tulee muuttumaan. En stor egoist genomgår en förvandling. Sori itsepäinen egoisti niin, från att bara ha tänkt på sig själv, että, o, o, att att alltså om sen, blir nu och ögonen öppnas för omvärlden. Ja, att han är nyt avautat Och han är så lycklig efter mötet med Jesus, så ja. han utbrister. Ja, han är on nån niin onnellin en denna kohtamisesta Jesuksen Jesus att han huvda jos olen gjort någonting fel vill jag lägga till Jos olen tehnyt jotakin väärin niin korjaan sen heti. Olen käyttänyt toisia hyväksi niin maksan takaisin heti. Jos olen ollut tehnyt pahaa lähimmäisilleni niin niin korjaan tahdon korjata sen. What are the land, Mitä meidän maamme ja Pohjoismaa tarvitsevat? Människor som får genomgå denna förvandling. Ihmiser som har kunnat känna detta mutoxen i livet. Ser du kedjan? När det kommer till Jesus gör ett under. Jesus tar ihme. Vanliga människor berättar det för någon annan. De väljer ihmisen att berätta vad som är toisillt. Det är ett hjärta som längtar. Jag ser. Sydämen, sydämen, en människa kommer i rörelse. I alkaa liikkua, alkaa etsiä. mötet med Jesus Kristus sker en förvandling. Ja kun kohta Jeesuksen tapahtuu muutos. Ibland frågar människor mig varför jag är pastor. Eh jag skulle s "Miksi olet pappi?" Det är inte för att det är så kul. Ei, siksi, att hauskaa. Det är för att jag emellanåt får vara med om att se detta med egna ögon. Vaan siksi, että minä itse saan joskus nähdä tämän. Hur ihmettä. förvandlingen i en människas hjärta kommer till stånd. Että kuinka muutos ihmisen sydämessä tulee tull tapahtumaan. Du vet, jag brinner av en längtan att få se detta gång på gång på gång. Minunkin sydämessäni on just tämä kaipo, että saisin nähdä tämän yhä uudestaan ja yhä uudestaan. Jag jobbade i Karlstad. Olin i pinsförsamlingen som föreståndare. och kom i kontakt med två kvinnor. Ja, Typiska värmländskor. De var Det vill säga de pratade mycket. He, he de älskade dansbandsmusik. Jag tycker sig vara och de dansade varje helg. Ja, joka... Pyhä oltiin tanssilavalla. De var of new Age. He olivat kiinnostuneita tästä uudesta jästä new ageista, ja uudesta jasta he tulivat kirkkoon, so tank, had, niin ensimmäinen ajatus, mikä minulle tuli, Men hur ska det gå? De, de dansar och lyssnar på dansband. Tulee, nehän, dansi, ne hur ska de passa in i den här kyrkan? Så tänkte jag. Niin Skrämmande. Men de satt där i kyrkan och jag predikade och jag berättade min berättelse om Jesus. De istuade siellä kirkossa och jag berättade ja berättade kertomuksia Jeesuksesta. Ja sitten eräänä päivänä yksi näistä naisista kertoo minulle olen nähnyt monta ihmeellistä asiaa tämän New Age uuden ajan tapahtu asioissa. Mutta en ole koskaan kokenut mitään sellaista. Jag har aldrig upplevt något som jag har upplevt när jag har umgåtts med de här människorna. Men kanskje har du upplevt nåt annat sälla istället när du har seudsat med de nya etslägstenen? Jag har upplevt att i människan, där man talar om Jesus Kristus, att jurisiner yftes att det ska kunna höra Jesuks och Kristuks. Så kan jag vara med själv? Så ska jag vara med mig själv? Jag känner mig så älskad. Tunsin itseni rakastetuksi. tunsin mä niin lykkillä. Tunnisin itseni onnelliseksi. Ja olen saanut uskoa siihen, että Jumalalla on joka joku suunnitelma juuri minulle. Jäkelläni on joku suni telma juuri minulle. Jäkelläni on joku suni on joku Men först ska du följa med mig. Ensin sinun täytyy tulla nyt minun mukaani. O no, jo tänkte vart då? Me hisnyt mentäs. Jo nu är jag kommit med till din kyrka. Nu ska du följa med till mina vänner. minä nyt olen tullut tänne sinun kirkkoosi, niin nyt sinun on sitten tultava tapaamaan minun kavereitani. Jo e er orförande Istons dansförening. O len eh tanssyhdistyksen puheenjohtaja. Don behöver också höra berättelsen om Jesus och du ska med dit. Heinä, täytyy kuulla kertomus Jeesuksesta ja sinun on tultava se kertomus. Fio vill nämligen presentera min pastor. Tahdon eh, tota, esitellä minun pastorini, pappini. De vaknade mitt böneliv. Silloin minun rukouselämäni kyllä virkistyi. Jag drog på, det och drog på det. Mina tapaamista vähän pisemmält pisemmält. Men sen åkte jag med på en festkväll i alla fall. och fick möta några av hennes vänner. Ja, jag siellä tavata joitakin hänen ystäviään. O niin jag tror aldrig att jag har mött en sån frimodig människa i hela mitt liv. Det att han var niin rohkeata ihmistä kuin han oli. När jag kom in på den här festen, med alla dessa dansbandsmänniskor, kunde du inte ha tagit du med mig med den dansjorden Så säger denna nyfriljsta kvinna. När inte min älskemellastunnat någon sano. Kan ni vara tysta allihop för nu ska jag presentera en väldigt fin person. Nyt, kaiken allt av hillya, sillar du inte nu att besitta lära en hienon hängilen? Det är nämligen min pastor. Och ni mitt i min pastorin. Och han kan stryka under att allt som jag berättar om Jesus är sant. Ja han vågar myöskin kirjata alle, att mitä han har om Jesus, att det är totta. Och så berättar de andra för mig att hon varje gång hon kommer till dansen berättar en ny berättelse om Jesus. Ja, Etta jag toiset kertovat att se on totta joka kerta kun he tulivat tapasivat, niin hän kertoi aina uuden kertomuksen Jeesuksesta. Och nu hade hon inbjudit alla hon kände för att komma på dopförrättningen. Jag sitten kon eh, kastet tapahtoma han. niin hän kutsui kaikki sinne. Lite senare så står vi i dopgraven i pinkyrkan i Karlstad. Jag sitter äh, Och jag frågar den här kvinnan och är mycket folk i kyrkan. Jag jag i Hur kommer det sig att du vill döpas? Eh du sina att menne kasteelle. Och då tittar hon med sina pliriga ögon. Han så va sina Pienillä silmillään. Ja, det kan jag så. Sen minä voin kertoa. Jag kan gå hemma i mitt kök och klia med rumpan. voi mennä tuolla keittiössäni ja vähän tuota, noin kutittaa takapuoltani. och ändå känna att jag är av Gud. Ja jag kokea siinä hetkessä että Jumala rakastaa minua. Olen Kohranut sållåsen rakkaudden att tahadon kasta itseni henne i Därför står jag här. Siksi se som där. Och så fick jag döpa henne i vatten till Kristus. Jag sa en kasta henne till Jesuksen En sakkeus människa som inte passade in. E, Tänk om en sakkeus ihminen som inte passade in. Passano, men som fick möta Jesus till förvandling, men och elämna en evangelist som sprider budskapet vidare, ja joka vie till människor som längtar, jotka jag skulle vilja om jag kunde, mina tahtoisin jos vain sparka dig i baken idag, podcasten såna vähän så so att du börjar berätta, att sin alkaisit kertoa. Så att du börjar berätta vad du vet och vad du har hört om Jesus. Että, että mitä tiedät ja mitä olet kuullut Jeesuksesta. För dina barn och dina barnbarn, dina grannar och arbetskamrater. Lapsillesi ja lastenlapsillesi ja, ja naapureille ja työkavereille. Så att de åtminstone får höra. Että he ainakin saisivat kuulla. Det som du och jag har hört. Se mitä sinä ja minä olemme kuulleet. För Jesus kan göra under idag igen. Jesus voi tehdä myöskin ihmeitä vielä tänään. Jesus kan förlåta den som har gått fel idag igen. Jesus anta Jesus kan uppväcka döda. Jesus voi och han kan låta sin andes vind blåsa rakt in i din och min vardag. Ja hän voi Till livsförvandling. Elämä Känns det bekvämt? Du tog bekvämt. Jaha. Uh -huh. Ja. Jag blir mest orolig bland för jag tänker, hur ska jag kunna göra detta för mina grannar? Minå oli, här raha kun att kunna skickar på sin där med någon nabören. Men vi kan uppmuntra varandra att börja. Vad är väl berättelser om kungens sexbesök eller vad? Han har varit? Niin, ajattelemme vain kertomusta, että mitä nyt on kuninkaan mahdolliset tämmöiset vierailut. i jämförelse med berättelsen om Jesus. Jos, jos ajattelemme kertomusta Jeesuksesta. Det som kan förvandla vårt land. Joka voi muuttaa jopa meidän maamme. Det som kan förvandla hela Norden. Ja myöskin koko Pohjoismaat. Det som kan göra, että kyrkina på nytt igen börjar växa. Että jälleen kirkot alkavat kasvaa. Ryktet om Jesus spred sig mer och mer. Jesus eh, mer och, och Vilka var det som spred ryktet? detta Vanliga människor som du och jag. <t Stinafred med sus> och Och kyrkorna växte. kyrkot seurakunnat Gud väl dig och mig. Nu ska vi resa oss upp. Så vill jag be en bön för ditt och mitt vardagsliv. Jag nu sinon Jag vill be för de människor som du nu får i din tanke. Ja, rukoile niiden ihmisten puolesta jotka nyt tulevat sinun ajatuksisi. The människor som du skulle behöva berätta om Jesus för. Ja, Jeesi, ihmiset ölle sinä voisit kertoa jotakin Jeesuksesta. Jag ska be att en helig ande får vara med och leda dig så att du får en möjlighet mm. att gång på gång på gång berätta om honom. Ja, rukoilen että köyhenkin voisi johtaa sinua näissä suhteissa niin että voisit kertoa kertomusta Jeesuksesta. For i himmelen Isä taivaassa. Så so ber jag att du genom din sinä pyhän henkesi kautta. Den här eftermiddagen. Tän här iltapäivänä. Skulle röra vi tankar och hjärtan. Kosketat meidän ajatuksiamme ja meidän sydäntämme. Här jag ber att du skulle utmana oss varenda en. Ja sin annat meille rohkeutta jokaiselle. Till att göra det som du har kallat oss till. Tekemään sen mihin olet meidät kutsunut. Gå ut till hela världen och berätta. Mennä kaiken maailmaan ja kertoa. Berätta om vem du är. Kertoa siitä, kuka sinä olet. Berätta om vad du har gjort och vad du kan göra. Mitä sinä olet tehnyt ja mitä sinä voit tehdä. Helikande, jag ber om kraft över varenda en som finns i den här lokalen. Pyhä henkilökojen voimaa jokaiselle, joka tässä salissa on. Herre, jag ber om välsignelse över de som står här. Rukoilen siunausta jokaisen elämään, jotka täällä nyt seisovat. Tack, että du vill använda dem som dina redskap. Että käytät heitä jokaista työvälineenäsi. Tack, että du kan göra under och tecken genom dessa människor. Että sinä voit tehdä ihmeitä ja merkkejä näiden ihmisten kautta. Tack, että du hör vår bön. Kiitosta että kuulet I Jesu namn. Jesuksen nimessä. Amen. Amen. Amen. Varsågod och sitt. Istuka Herralle. Tack för herren för detta. Vi har fått uppmaningar att gå framåt. Parasta, mitä voi olla, hänen Det bästa best, är att vi kan förkunna i hans namn. Gå framåt i hans namn. Han är voittoiga voimansan. Jesus nime. Att, att hans äh, säkrande kraft. Hans namn kan Tämä me päättyy pian tähän ja Hannele laulaa vielä laulu, me kuuntelemaan Hannele laulua tässä ja sitten muutama informaatio sen jälkeen. Eh, eh, avslutningsvis för oss en sång sen lämnar jag några upplysningar sen efter det.